Az ötödik fejezet Ez Ádám nemzetség táblája. Azon a napon, amelyen Isten megteremtette az embert, Isten képmására alkotta meg őt. Férfinak és nőnek teremtette őket, és megáldotta. És a nevüket Ádámnak nevezte azon a napon, amelyen megteremtettek. Ádám pedig 130 évet élt meg, és a Maga hasonlatosságára és képére fiút nemzett, és az ő nevét Szetnek hívta. És Ádám napjai, miután Szetet nemzette, 800 évet tettek ki, és fiúkat és leányokat nemzett, és az egész idő, amit Ádám megélt, 930 esztendőt tett ki és meghalt. Szed is megélt 105-es és nemzette Enost. Szed, miután Enost nemzette, 807 évet élt meg, és fiúkat és leányokat nemzett. És Szed összes napjai 912 évet tettek ki, és meghalt. Enos pedig kilencven évet élt meg, és nemzette Kenant. És Enos, miután Kenant nemzette, 815 tizenöt évet élt meg, és fiúkat és leányokat nemzett. És Enos összes napjai kilencszázöt évet tettek ki, és meghalt. Kainán is hetven évet élt meg, és nemzette Malale élt. És Kajnán, miután Malalejlt nemzette, 840 évet élt meg, és fiúkat és leányokat nemzette. És Kainán összes napjai 910 évet tettek ki, és meghalt. Malaleél pedig 65 évet élt meg, és nemzette Járedet. És miután malaleél Járedet nemzette, 830 évet élt meg, és fiúkat és leányokat nemzett. És malale összes napjai 895 évet tettek ki, és meghalt. Jared 162 évet élt meg, és nemzette Hénohot. És miután Jared Hénohot nemzette, száz évet élt meg, és fiúkat és leányokat nemzett. És járed összes napjai, 962 évet tettek ki, és meghalt. Hénok is megélt hatvanöt esztendőt, és nemzette Metuselahot. És Hénok az Istennel járt, miután nemzette Metuselahot háromszáz évig, és fiúkat és leányokat nemzett. És Hénok összes napjai 365 évet tettek ki, és Isten színe előtt járt, azután nem látták többé, mert elvitte őt az Isten. Metuselach is 187 évet élt meg, és nemzette Lámehet. És miután Metuselach Lámehet nemzette, 782 évet élt meg, és fiúkat és leányokat nemzett. És Metuselach összes napjai 969 évet tettek ki, és meghalt. Lámech pedig 182 évet élt meg, és fiút nemzett, és az ő nevét Noénak hívta mondván. Ő hoz nekünk vigasztalást fáradozásunkban és kezünk munkájában a mezőn, amelyet megátkozott az Úr. És lámek, miután Noé-t nemzette, 595 évet élt meg, és fiúkat és leányokat nemzett. És lámek összes napjai 777 évet tettek ki, és meghalt. Noé pedig, amikor 500 éves volt, Nemzette szemet, kámot és jáfetet.